Пласкі реалісти і плюсняві архіваріуси буднів, що приїздила до Ярополя спеціальна комісія з Києва з Академії наук Української РСР досліджувати цю незвичну брил. Хотіли відламати хоч шматочок, щоб віддати на якісь там свої аналізи. Не вийшло. Хотіли привезти брелок Київ, поставити на вулиці Леніна, біля входу до геологічного музею Академії наук, навпроти якраз інтуриста. А Азузькі не зрушили івонну, і Валерія з місця, полишили на у Ярополі. А чи знаєте ви, що коли проявили плівку, зняту Валерієм, то на плівці нічого, крім хмар, не було? Майже місячний ліміт плівків гатив оператор «Орлик у небо». Задля чого, питали всі, хто знав цю історію, та відповіді так і не знайшли. І ще одне. Чи не здається вам дивним, що старший сержант міліції, дядько Куземко, забороняє наліплювати на цей граніт всякі дурні оголошення про продаж старого рояля фірми «Мекленбург» про обмін житлової площі, чи про розшуки собаки білого англійського пінчера, чи про черговий набір до школи сучасних бальних танців. Не любить страшенно цього старий куземко. А якщо і з'являються такі оголошення, так він виймає з кишені складений ножик і одразу зішкрябує це неподобство з граніту. Сказання шосте. Цілком оперте на правдиві факти, що стосується народної художниці Марії Поліщук на тлі історичних подій, пов'язаних з приїздом фон Мюллера в Рябий хутір. Також мовиться про таємні властивості малюнків Марії Поліщук, котра згодом стала городянкою Єрополя і щось цього вийшло. Скоро вже згадував я про Марію Поліщук у попередніх своїх оповідках то відчуваю нагальну потребу помовити про неї докладніше. Тим паче, що останнім часом багато з'явилося суперечливих публікацій, які витлумачують її творчість і життя у невластивому світлі. Хто пам'ятає рябий хутір з напередодні Другої війни? Призамкуваті хати, піскуваті землі над водами богунки, стріхи, Зелені від моху й осики, стовбори яких навесні вкривалися якимсь лишаєм і ставали сизувато-зеленими, такого кольору, як потім були німецькі шинелі. Як подивитись на той рябий хутір десь там у березні? Коли сніг починав танути, то здавалося, що село довго лежало на дні замоленого ставка, і що тільки на недавно загато відкрили й вода зійшла. Рябий хутір тоді це два трактори ХТЗ, одна полуторка, одна машина до шиття, два радіоприймачі колгоспник, один патифон у прокопа коробки з голками та платівками українських народних пісень в окананні Оксани Петрусенко. Чотири гармошки, один бубон, лампи гасові, бо електрики тоді ще не було. Ну, посуд там усякий надто ж глиняний. Ікони в фольгових ризах, плюшові жакетки, що за матерією для них треба було їздити до Єрополя, в мануфактурний магазин, та ще паперове майно, облігації державних позик, плакати з портретами Марії Демченко і поясненнями, як виростити 500 центнерів цукрових буряків з гектар. Шкільні підручники в яких чорнилом та хімічними олівцями школярі повикреслювали фотографії маршалів Тухачевського, Ігорова і Блюхера. Ну, і, звичайно, харч селянський повсякденний. Квасоля, вінки, цибулі та картопля в льохах, трохи сала і хліба по півтора кілограма на трудодень. Так ось, не було на весь рябий хутір кращої дівчини, ніж Марія Макогон бо таке вона мала дівоче прізвище. Писане обличчя було в неї, нервовий, тонке, сама смаглявка і очі чорні, і в очах тих щось світилося було, в тих очах щось таке, що западало в душу. Колись я вивчав проблему людських очей, навіть радився з професором Холодним, як, яким чином, пізнати і об'єктивно виміряти близько той у різних людей. Як довідатися, де світиться в очах доброта, а де підступність? Де сяє чистий розум, а де палають злі вовчі вогники? Хотів би сконструювати якусь апаратуру для об'єктивного вимірювання близьку. Та Бикола Сидорович відрадив. Сказав, що чутливішої апаратури, ніж людська душа, довго ще винайдено не буде а душа сама повинна відчувати, чи лихо, чи добро звістують чиїсь очі. В очах Марії Макогон завжди виблискувало радісне передчуття, чекання якогось дива. Сватувались до неї двоє найкращих хлопців та весь рябий хутір. О високий, з міцними руками прокіп коробка,